Була мертва. Повз неї вже пролітали чорні зграї, добиваючи кийками тих, кого нас доганяли. Крізь вузький прохід основної барикади, хвилин за десять після того, як вона встигла вскочити в нього, загони Беркуту прорвалися на Майдан. Оточили його. Їх було тисячі зодві. Майдан був для них зачарованим місцем окреслений крейдяним колом хомибрута. Оточені, загнані на цей острівець свободи, люди розпачливо мовчали. Приголомшені, контужені, поранені, заскочені побаченим. Адже і в страшному сні не могли уявити, що таке може статися в центрі столиці, а зрештою Європи позвалищах, на які перетворилися барикади, бродили люди у формі, перебирали мотлох, викинутий зі зруйнованих наметів, оминали небіщиків і рилися, рилися, рилися в горах речей, відшукуючи щось корисне для себе. Згори їх знімала камера в режимі онлайн і все транслювали в ефір. Те, як порпаються в речах, ховаючи до кишень запальнички, ручки, навіть паперові носові хусточки. Колись у старших класах їх возили на металургійний завод показати, як варять сталь. Вона не отримала від цього, за словами вчительки, величного видовища ніякого задоволення. Цех поглинув їх у своєму залізному череві, Мов комах. Його нутрощі здригалися від брязкоту, гуркоту, від рівномірних ударів у велетенський казан, ніби хтось намагався роздратувати і випустити назовні звіра. І ось він вирвався. І тисячі спалахів застрибали по обличчях, обпікаючи жаром. По жолобу ринув скажений потік розплавленого металу. Скрегіт, гвалт, вибухи. Страх потрапити під вогненний струм і спалахнути в ньому, зникнути, розчинитися в гарячому потоці. Всю ніч вона ковтала цей жар, ці крики, цей гуркіт, брязкіт. Острівець Майдану звужувався. Палав будинок профспілок. Палали два підбитих БТРи горіли шини. Молилися священники. Стояти на передньому краї було нестерпно. Плавились підошви чобіт. І користі від неї не було ніякої, аж доки вона не почула команду зносити до передової мішки з одягом. Кинулася до імпровізованого складу. Там, мов комахи, снували люди, утворивши живий ланцюг і передаючи із рук у руки все, що могло горіти. Ніч була довгою, найдовшою в її житті. Наступ був потужний, як потік сталі. Кілька водометів намагалися загасити вогонь, але марно, він не вщухав, а дим якимось побитом валив у бік ворога. Згодом Водомети запалали так само, як і БТРи. І вона зрозуміла – не пройдуть. Незважаючи на те, що барикади на Інститутській і з боку Європейської площі було прорвано, незважаючи на силове підкріплення, на те, що метро було зачинене, і люди добиралися сюди пішки крізь банди розлючених молодиків. Незважаючи на увесь жах – і всю босхівську фантасмагорію. На те, що у палаючому будинку профспілок залишалися і гинули поранені. «Вони не пройдуть», – повторила вголос. І замурзаний, мов чортяка хлопець, що котив повз неї шину, почув її тихий голос. Обернувся, посміхнувся білозубою, мов у негра, посмішкою на чорному обличчі. Безперечно! Ранок курів сірими димками, що здіймалися від барикад, від тліючого одягу, від будинку профспілок, чорного, вигорілого, химерного. Вона не стежила за новинами, не прислухалася до чуток, що приносили люди. А разом із новинами і чутками навщент зруйнований Майдан. Пакунки з їжею, медикаментами, одягом і взуттям. Треба було знов ставати у ланцюг, аби все відновити, прибрати, згребти докупи попіл і сміття, аби знову підготувати поле для наступного Армагеддону. Про минулий день був соняшним, ніби бог розсунув хмари, щоб уважніше роздивитися і запам'ятати кожне обличчя. Наступний після пекельної ночі вразив її своєю попелястою сріблястістю, як це буває ранком в селі, коли на білій від паморозі траві світиться рясна роса. За колом Майдану не лишилося майже нічого. Сріблястий похмурий день приніс нові смерті і нове поповнення. Зранку сюди прорвалися нові люди що виїхали на допомогу з усіх усюд. Мертвих вкладали біля готелю і перед Макдональдсом. Вона присіла на землю, перепочити. Земля, обідрана до кісток, дихала під нею. І вона подумала, що такою ця площа подобається їй більше без цегляного панцера, немов у середньовіччі. А ще Подумала про те, що її тут ніхто не чекає і ніхто не знайде. Що вона, мов, гудзик, котрий відірвався денебудь у метро чи в автобусі. Відірвався і покотився світами, аж доки потрапив у переробний агрегат разом з іншим непотребом, з якого потім зроблять пластикові пляшки для пепсі-коли. Навпроти неї, як і вчора, в ряд лежали вбиті. Інші – нові. На деяких тілах, прикритих ковдрами, були папірці з іменами. На деяких – ні. Проступали крізь простирадла червоні плями. Червоні струмки стікали під ноги. Під картатою закривавленою ковдрою, котра повністю прикривала тіло, вона побачила свої кросівки. Підійшла, стала на коліна. «Ви знаєте, хто це?» – звернувся до неї священник. «Її звали Марина», – відповіла вона.